Вперед Пашко неохоче вмостився між чоловіками, явно шкодуючи, що не має змоги сісти поряд із Ульяною і, сутулившись, затиснув лодоні між колінами. «Чуєш, Павлусику, ми тут порадились, і я вирішив, що ти пити сьогодні не будеш. Як наймолодший отримуєш почесне право відвести нас додому». То як? Не проти? Микола, радісно гигочучи, взявся розливати у склянки горілку, не помічаючи довгого, холодного погляду, адресованого пашком Уляні. Уляна не відводила очей, а мовчки, вичікувала, як поведеться її приятель, і володя із задоволенням відмітив, що Напередодні вона стрімголов кидалась на захист Богдана, натомість тепер спокійно споглядала за тим, як сікались до Пашка. Ні, тепер у Кремнієвого були серйозні сумніви щодо того, чи був цей Пашко насправді її другом. Між ними щось було, це точно. Проте Уляна виглядала байдужою, я ж ніяк не була схожою на закохану, чи хоч трохи захоплену цим хлопцем. То що, Павлисоку, готовий послужити батьківщині? М? Обіцяєш на сьогодні оберігати нас і захищати нашу честь та гідність? Далі ніс своє Микола, готуючи Мареєві викрутку, а заразом і розвести по домівках. Пашко, не відповідаючи, вхопив найближчу, наповнену до половини склянку і одним махом, не скривившись, перехилив її. «Думаю, що навряд. Я вже випив, а не тверезим за кермо не сідаю». Микола ошелешено втупився в порожню склянку і повільно промовив. «Ну ти даєш, хлопче! У тебе я бачу ніякої поваги до старших. Ти старший за мене рівно на рік!» Тримтячим голосом по-дитячому вишкірився Пашко. «Тому в батьки не набивайся!» «Так, усе, хлопці, брейк!» На правах господаря втрутився Володя. «Ти, Микола!» Не зачіпай моїх гостей. Павле, розкажіть нам щонебудь про себе. Так би мовити, познайомте нас із вами. Бо наглядно, ми всі вас зі школи добре пам'ятаємо, але, на жаль, близько не були знайомі. Маєте якусь освіту? Уляна продовжувала байдуже цідити сік, наче не помічаючи, що відбувалось, і відволікалась лише задля того, щоб щось підправити на столі. І Пашко, свердлячи її очима, прийняв вічливо-іронічний тон кремнієвого. «Я – дизайнер. Невже? Цікавий фах!» «За фахом я архітектор». Дуже цікаво. Кремнієву не вдалося вкласти в голос достатньо зацікавленості. І не давши хлопцеві змоги справді щось розповісти, він весело запропонував. «Чого це ми без музики сидимо? Давайте увімкнемо магнітофон, а то потім скажете, що «затяг вас у глушину» а розвагами не забезпечив. Володя підхопився, витяг із сумки манітофон і увімкнув його у розетку. «Пропоную джаз». «Ніхто нічого не має проти джазу». «Ніхто», – відповіла за всіх Марина. «Чий перший тост?» «Мій». Кремнівий повернувся до столу. «Звісно, мій, як господаря». «Пропоную випити за...» Самодостатніх упевнених у власних силах людей, за яскравих особистостей, за моїх друзів, про яких я завжди пам'ятав і без яких не став би тим, ким я є, пафосно додав він, і підняв угору склянку. За вас, Уляна і Марино, за тебе, Миколо, і, хоч дехто заперечуватиме і за Богдана теж. Дівчата подякували. Микола відвісив барвистий комплімент красномовству друга, і всі разом шумно випили. Пашко не був охоплений тостом і загальним ентузіазмом, але, не відстаючи від інших, також вихилив 100 грам горілки і похмуро, втупився в підлогу. Відмітивши, як відчайдушно п'є улянин приятель, крем'євий непомітним жестом наказав Миколі знову наповнити йому склянку. Пашко, не очікуючи тостів, знову вицідив усе до дна, і Володі сяйнула слушна думка споїти рудого нахабу щоб той осоромився перед Уляною. Затим вони з Миколою по черзі підливали хлопцеві, слідкуючи, щоб його склянка не пустувала. Розмова за столом точилася мляво. Тему спогадів було вичерпано, а нових ще не було знайдено. І якби Микола не залицявся до Мареєвої, що митті западали б гнітючі паузи, бо ані Уляна, ані її друг бесіду не підтримували. Прикликавши весь свій талант оповідача, Кремнєвий з півгодини розважав гостей історіями з життя журналістського бомонду. І, дочекавшись, поки Пашко за його розрахунком прийняв не менше півлітра, нагадав – «Господи, абсолютно з голови вилетіло, адже в нас там вогонь, і ми збирались смажити м'ясо. Піду, займусь шашликом. Уляно, допоможеш?» Пашко напружився, а Уляна підвелась. «Не затримуйтесь тільки», – капризно наказала Мареєва. Володя, м'яко ухопивши Уляну за лікоть, витяг її до передбаннику, спиною відчуваючи ненависть рудого Павла. На дворі було вогко, і вони встигли якраз вчасно, щоб вогонь не згаснув.